Ljungfru, ljungfru, ljungfru, ljungfru skär. Här är karusellen. Radions hittills största underhållningssuccé med Lennart Hyland. År 1951 slopas äntligen kafferansoneringen och vi får tetrapack. Regeringen ombildas till en koalitionsminister. Vi får tre veckors semester. Vi får en svensk Nobelpristagare i litteratur. Och vi får en cyklande långsjögig nationalidol. Japan och de allierade undertecknar ett fredsfördrag. Diskussioner inleds om vapenstillstånd i Koreakriget. I Storbritannien blir Winston Churchill återigen premiärminister. Och Malmö FF vinner förstås fotbollsallsvenskan. Ja visst, för tredje året i rad.